Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. La festa major de la Virreina ha finalitzat aquest cap de setmana. Una vegada més, l'associació de veïns del barri ha presentat una sèrie d'activitats lúdiques i festivars que han estat obertes a tots els tianencs. A continuació, us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Festa Major de la Virreina. Com cada any, l'Associació de Veïns del Barri ha preparat diversos actes destinats no només als veïns de la Virreina, sinó que la l'ha és extensible a tots els tianens. El balanç de la primera part del Pla de Prevenció d'Incendis pel que fa al parc de la Serralada de Marina ha deixat un balanç més que positiu i satisfactori. Les segues condicions meteorològiques han ajudat a que fins al moment estigui davant d'una campanya que pràcticament no ha registrat incidències. L’Ajuntament de Tiana, a través de la Residoria de Promoció Econòmica ha obert les inscripcions d'un curs de manipulador d'aliments que es durà a terme a principis de setembre. Aquesta titulació és obligatòria per a qualsevol persona que treballi en un lloc on es tingui contacte directe amb els aliments. La Biblioteca Canbaraau ha preparat un nou club de lectura que s’iniciarà el mes de setembre. Aquest club està obert a tots els tieencs, però està adreçat especialment als lectors principiians.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 Aí diumenge es va clausurar la Festa Major del barri de la Virreina de Tiana amb un gran èxit d'assistència general i que va servir una vegada més per ajudar el barri de la Virreina amb la resta del municipi. Els actes que es van organitzar des de l'Associació de Veïns de la Virreina van aconseguir que tant amics com famílies d'els tianencs s'aproquen a viure a la festa del barri i gaudir sincons i fos sin tianencs. En aquest sentit el vocal de cultura de l'Associació de Veïns de la Virreina, Quimpalet, es mostra molt satisfet per l'acollida que han tingut aquest actes com la sardinada del divendres o el sopar de germanò de diap. A la sardinada, malgrat el, el temps que fa aquest any, hi va haver-hi gent. Eh, jo potser vaig pensar que, que, que ha vingut més gent de la que jo preveia. I ahir, doncs, m -m més encara. Ahir va ser, crec que va ser un èxit, que va haver-hi molta gent. La gent eh, venia molt disposada a passar un, un sopar de germanor, compartir-ho tot i estar amb amics i crec que va ser un, un, un logre bastant, bastant efectiu. Després també la música, eh, va haver-hi sort amb la persona que va fer doncs, l'amanització de, la, de la ballada i el ball també va estar molt concorregut, és a dir, que estic content i tothom està content de la feina feta. Quim Palet també ha volgut agrair el suport que han rebut en tot moment des de l'Ajuntament de Tiana, ja que a part d'ajudar amb el mobiliari necessari pel sopar, com poden ser les taules o les cadires, han tingut la gentilesa d'acudir a aquests actes i recolzar el barri de la Virreina a sentir-se més integrat al poble. Escoltem les impressions de Quim Palet. En principi doncs, l'Ajuntament sempre col·labora molt, i sempre ha estat al costat nostre i ens ha ajudat, ens ha servit les taules, les cadires i aquest any ens han honrat amb la presència molta gent del consistori. Estem en, una, en un extrem del poble però que en fi que cada dia estem més integrats i doncs ens sentim més tianencs i que av av avui en dia doncs, ens hem de considerar doncs, poble igualment. Tot i que la meteorologia no ha acompanyat en accés durant aquest cap de setmana, la festa major de la Virreina ha aconseguit aplegar a més gent arribada de diversos punts de Tiana i dels pobles veïns. El balanç de la primera part del pla de prevenció d'incendis pel que fa al parc de la serralada de Marina ha deixat un balanç més que positiu i satisfactori. Fins a la data d'avui ni tan sols es pot parlar d'incendis, sinó petites incidències de cremes i columnes de fum. En aquest sentit, les seues condicions meteorològiques han ajudat a que fins al moment estiguem davant d'una campanya pràcticament sense incidències. Aquesta mateixa situació també s'ha produït en el conjunt de la província de Barcelona, ja que els incendis de la primera quinzena de juliol es troben per sota de la mitjana de l'últim decenni. La directora del Parc de la Serralada Marina, Cinta Pérez, ha confirmat que estem davant d'una temporada fantàstica pel que fa a la campanya d'incendis d'enguany. Estem molt bona perquè per sort estem tenint un estiu que, com tots estem veient, i els que potser estan de vacances estan patint, el que està plovent moltíssim, estem tenint unes temperatures bastant baixes per ser un mes de juliol i per sort no podem parlar de focs, podem parlar de que hem tingut algunes incidències, com és normal, de vegades algunes cremes que es fan i s'ha d'informar a la gent que no es poden fer cremes, algunes columnes de fum, però que després se'ns transformen en que són falses alarmes, diguéssim, per tant, és un any fantàstic. Fins al moment, al Parc de Marina només s'ha registrat una incidència amb una crema de 150 metres quadrats de Mató i al municipi de Badalona, i que tampoc ha suposat cap impacte de valor. No obstant, la destacada quantitat de pluja que s'ha registrat en les darreres setmanes ha afavorit molt el creixement d'herbes. En aquest sentit, Pérez ha comentat que si les temperatures de cara a les properes setmanes fossin molt altes, aquesta herba quedaria seca i eixuta i podria tornar-se a combustible. Per tant, tot i tenir aquesta bonança, no s'ha de baixar la guàrdia. Nosaltres continuem amb el dispositiu desplegat fins al 13 de setembre, com era el previst. Eh, això ens permet doncs, eh, bé, poder fer més tasques informatives, més, més tasques de prevenció, però evidentment el dispositiu està desplegat. La directora del Parc de la Serralada Marina també s'ha congratulat perquè tot i el context de crisi actual, el parc ha pogut comptar amb els mateixos efectius que l'any passat i fins i tot s'ha incrementat amb una persona més. En aquest sentit, Cinta Pérez ha manifestat que, tot i que el parc porta uns anys molt benignes, és important mantenir aquest dispositiu, ja que el foc mai avisa i la situació pot canviar en qualsevol moment. En aquesta línia també ha indicat que bé mantingut aquest dispositiu ha permès comptar amb un equip de prevenció molt consolidat, que actua de manera protocolitzada, amb una sèrie de rutes establertes, uns jocs de retent i unes torres de guaita amb persones que ja tenen l'ofici après. Finalment, la directora del Parc de la Serralada de Marina ha volgut agrair la col·laboració de ciutadans, policies locals i agents rurals i, en definitiva, tots els cossos que treballen per la prevenció i extinció d'incendis. Tiana, primera hora. L'Ajuntament de Tiana, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha obert les inscripcions d'un curs de manipulador d'aliments que es durà a terme a principis de setembre. Aquesta titulació és obligatòria per qualsevol persona que treballi en un lloc on es tingui contacte directe amb aliments. Aquesta titulació certifica la qualificació professional de nivell 1 sota el nom d'operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària. Aquest carnet permet treballar en la preparació i envassat de matèries primeres d'alimentació i begudes. En aquest sentit, la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez, ens dona més detalls. És un carnet que treus una vegada i en principi no s'ha d'actualitzar més. Però totes aquestes persones que entren a entrar, de nous treballadors en bars, restaurants, casals... Tots aquells establiments o negocis que tinguin o manipulin aliments o matèries primes, posem a disposició aquest curs per tal de que els seus treballadors que no ho tinguin doncs, se'l puguin treure i aquells nous que tampoc el tinguin doncs, també puguin accedir a obtenir el carnet. Aquesta acreditació és obligatòria per treballar en qualsevol lloc on es tingui contacte directe amb aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzament, transport, distribució, subministrament i servei. Aquesta també és una bona ocasió per tots aquells treballadors que desenvolupin algunes d'aquestes tasques i encara no disposin d'aquest carnet. D'aquesta manera podran complir la normativa legal. El Departament de la Generalitat de Salut i eh, Higiene Pública doncs és qui fa aquest, aquest tipus d'inspeccions i a partir eh, d'aquests tècnics o aquests inspectors eh, de sanitat doncs ells eh, agafen els treballadors i miren que tinguin eh, la formació i la certificació corresponent per a aquelles tasques que estan realitzant. Per tal de que totes les persones interessades puguin assistir, s'han programat dos cursos en diferents horaris, un pel matí i l'altre per la tarda. Concretament, el primer curs serà el dilluns 5 de setembre de 3 a 7 de la tarda. Aquelles persones que els hi més bé realitzar-ho pel matí poden apuntar-se al curs de dimarts dia 6 de setembre de 9 del matí a l'una del migdia. El curs es realitzarà a la sala Sant Jordi del Casal de Tiana. Per formalitzar les inscripcions cal dirigir-se a l'Ajuntament de Tiana i apuntar-se, així com fer efectiu el pagament de 40 euros. Per més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb la Regidoria de Promoció Econòmica de Tiana al telèfon 93 395 5011 o enviar un correu electrònic a perezcbbaixa Un cop situats en el tram final de la temporada, la Biblioteca Can Baratau ja prepara la següent. En aquest sentit, a partir del mes de setembre, reprendran les activitats habituals que han acompanyat els tianecs i tiarencas durant els últims mesos, però a més a més incorporarà una altra molt esperada. Es tracta d'un club de lectura destinat als lectors més principiants que s'alternarà amb un altre club que ahir ja es feia fins ara, dedicat a analitzar lectures més complexes. Des de la Biblioteca Can Baratau, Daniel Ramos ha explicat d'aquesta manera en què consistirà el nou club, tot fent un símbol futbolístic. Hem fet un, una mena com de tertúlia club de lectura B, qui pot participar en aquest club de lectura tertúlia B? Tothom que vulgui, com a, la, com a titular. A Quins llibres es faran servir, quins llibres es comentaran? Doncs els que anem proposant cada mes, però es mirarà que sigui una mica més popular, que ens inclogui un ventall més ampli de gent i comencem aquest setembre com a experiment. Aquest nou club de lectura per a principiants es realitzarà el darrer divendres de cada mes, igual que el tradicional club destinat als lectors més experimentats. És per això que ambdós dos clubs s'aniran alternant durant tota la temporada. Amb tot plegat, la primera edició d'aquest nou club serà aquest setembre, quan la Biblioteca Can Baratau comptarà amb la presència de la mediàtica escriptora Ampar Moliner. En la sessió s'analitzarà el llibre que va publicar el 2010, no hi ha terceres persones. Tanmateix, Daniel Ramó recorda que no és necessari llegir el llibre i ha animat els tianencs a assistir en aquesta primera sessió, tot destacant les qualitats de la primera convidada. És una persona que no és pas una desconeguda i sabem que és una persona doncs amb una paraula fàcil, una paraula punyent, una paraula molt irònica, i al mateix temps doncs, hi toca bastant els seus comentaris. A vegades hi aquesta mala opinió de que, de que la gent que fan comentaris així com divertits i irònics doncs són, són una mica frívols, però a vegades dintre de la ironia i el sarcasme que es deixa, es deixa anar de tant en tant doncs hi ha unes grans veritats, unes veritats molt profundes i això és el que eh, potser veurem quan vingui l'Empard Moliner aquest mes de setembre a la biblioteca. A banda d’aquest nou club, la biblioteca continuarà a partir del mes de setembre amb activitats com l'Hora del conte o el desenllaç del concurs del superlector. Fins llavors durant tot el mes d'agost continuarà oberta amb tota normalitat. R Tiana: Notícies: El temps. Hola, què tal? Molt bon dia. Avui comencem la nova setmana amb un temps que en general eh, continuarà semblant els últims dies. Tindrem altre cop intervals de núvols baixos que augmentaran sobretot a aquest mig i durant la propera tarda. Aquest matí esperem més sol, que no pas ahir, però aquesta tarda el cel s'acabarà ennubilant i fins i tot podem tenir alguns ruixats, localment algun petit xàfec aquí a la comarca al llarg de la tarda. Pel que fa als vents, en conjunt seran fluixos de mar cap a terra, continuarà la situació marítima tranquil·la i les temperatures que avui, les màximes, podran pujar una miqueta, mentre que les mínimes s'han doncs, mantingut una mica més baixes que no passes les d'ahir. En definitiva, de cara demà continuarem amb un temps que altre cop tornarà estar marcat per la presència d'aquests núvols baixos, que podran ser més abundants de mala tarda de cop durant el matí podrem tenir més ullades de sol i amb risc novament d'alguns ruixats, d'algun petit xàfag en principi, de forma aïllada i poc important les temperatures una miqueta més altes els vents seran fluixos i la situació marítima continuarà tranquil·la de cara demà passat dimecres comencem el dia encara amb alguns núvols però de mica en mica el temps anirà millorant i les temperatures de mica en mica també s'han d'anar normalitzant per l'època de l'any De 6 a 10 del matí Tiana primera hora L'entrevista Doncs avui a l'espai de l'entrevista coincidint amb la finalització de les temporades dels diferents clubs esportius de Tiana parlarem amb el coordinador tècnic del futsal Tiana l'Antonio Bravo que d'alguna manera ens portarà una valoració del que ha la temporada, dels objectius que es presenten de cara a la temporada vinent, i tot plegat per fer doncs, una mica l'anàlisi i l'estat de salut del futsal de Tiana. Saludem ja doncs, Antonio Bravo. Molt bon dia, Antonio, com estàs? Hola, molt bé, bona tarda. Cuida't. Perfecte. Uh, bé, uh, m'agradaria que fessis una valoració del que ha la temporada pel futsal Tiana, però primer de tot m'agradaria incidir que va acabar d'una forma fantàstica perquè el primer equip jugarà a la propera temporada de la Divisió d'Honor Nacional, no? Sí, eh, és un projecte que ja volíem tirar endavant l'any passat eh, bueno, finalment eh, en acabar la temporada passada la directiva va considerar que no era el moment de, de, de donar aquest pas i bueno, aquesta temporada doncs ens han tornat a oferir la possibilitat aquesta de competir amb aquesta competició i bueno, com que ja venia d'abans doncs hem pensat que ara sí que era el moment hem aconseguit reforçar l'equip penso que molt bé i bueno, és un projecte que penso que serà molt, molt il·lusionant Val, En aquest sentit, què és el que ha canviat respecte a la vegada anterior? Vull dir, no sé si és un tema per reforçar l'equip com ara apuntaves i per afrontar amb les màximes garanties possibles doncs, aquesta nova categoria No sé si és així, Antonio doncs, bueno, la, la diferència més notable, eh, bàsicament, és que, eh, sobretot, el primer pas que havíem de donar, a part de, de que la directiva considera tu fer el canvi, era parlar, sobretot, amb el grup més important, de la base més important de jugadors de la primera plantilla, eh, perquè també volíem una mica saber quina era la seva opinió. Eh, bueno, ens van donar el sí, a partir d'aquí he fet un treball d'un mes i mig o dos eh, buscant reforços per potenciar molt a l'equip inclús finalment s'han escapat dos que jo crec que haurien sigut la guinda del pastís aquest però bé, bueno, bàsicament això és el més important que penso que ha canviat el potencial que tindrà la plantilla respecte a la temporada passada Val, en aquest sentit i ara tirem una mica la vista cap enrere uh, m'agradaria que valoressis el que, estat, el que ha donat de si doncs, aquesta temporada pel que fa al primer equip després si vols doncs, també entrem dins del, dins del femení, del júnior i del cadet perquè evidentment no només hi ha aquest primer equip no? però bueno, sí. comencem per aquí sí, sí. Bueno, doncs, el primer equip hem de, de reconèixer que la temporada doncs, ha sigut una mica un petit descancant la plantilla que vam configurar al principi i les intenções que teníem era intentar pujar la categoria, que entre els tres primers, i crec que la plantilla podíem haver aconseguit. Bé, segurament jo insisteixo que crec que van fer molt malament la pretemporada, es van confiar una mica en els partits amistosos que, que vam jugar, golejant equips de primera edició, inclús de la categoria superior, de la preferent, i penso que aquest va ser aquesta va ser la clau. A partir d'aquí, doncs, és veritat que hem tingut eh, jugadors un, un jugador que ha hagut de deixar el futbol per una lesió, eh, un païs de jugadors que han estat, em sembla recordar que un va estar dos mesos i un altre va estar tres mesos lesionats sense poder jugar, bueno, problemes personals de, dels dos capitans que també es van complicar molt, molt la vida i bueno, ha sigut una mica un pupurri de, de problemes que... Bueno, però, que penso que ha estat la clau més important també bueno, tenim molt, molt clar que el que ens ha passat aquesta temporada no es pot passar al tema de les acions, mai ho havíem patit clar, i i... és un tema també més incontrolable no? però sí, sí que tenir aquest punt d'atenció per iniciar la competició amb les millors categories sí que és important no? aquí sí que es pot fer feina sí, sí, sí que hi ja veig, eh? penso que la preparada va ser on vam vam arrar des del primer moment i a partir d'aquí han vingut coses que no haurien de, de haver vingut mai. Bueno, ja ja dic una mica un de Sant això, teníem molt clar que la plantilla estava molt capacitada per, eh, per aconseguir la la pulla categoria i bueno, al final no s'ha pogut aconseguir i bueno, ja hem après, ja hem après una mica d'aquesta temporada per no fer aquestes coses, eh, tot el que hem fet penso que ho intentarem com a mínim ho intentarem arreglar uh, Molt bé, Antonio, en aquest sentit a veure, de la disciplina, perdona de la banda del, de l'equip femení del mm. júnior i del cadet que destacaries sobre sobre, bueno, sobre aquests equips? Doncs l'equip femení crec que ha sigut la gran decepció de, del club aquesta temporada amb uh, una plantilla només amb si no mai, malament, amb, amb un pari de reforços, uh, crec que amb una qualitat millor que, que alguna jugadora que teníem l'any passat, uh, doncs, uh, mira, em sembla que finalment han acabat en penúltima posició, uh, i, bueno, eh, tenia... l'equip estava pre ja preparat per assolir com a mínim la mateixa plaça que, que l'any passat, els mateixos punts com a mínim, i hem fet, bueno, doncs hem quedat penúltims amb un terç dels punts de l'any passat, Eh, van començar amb dos entrenadors nous que, que van portar del de, de club de futbol 6-3 de Badalona i, bueno eh, tres quarts de temporada van deixar l'equip perquè no veien motivació amb les noies eh, problemes amb la, amb la falta de, de, de, de, de presència de jugadors als entrenaments o una sèrie de coses que al final han sigut una decepció importantíssima fins al punt que eh, probablement molt possiblement eh, aquesta temporada no tindrem aquest equip femení encara s'ha de parlar alguna cosa, però crec que serà molt complicat que puguem eh, configurar una altra plantilla. És una, és uh, una uh, qüestió, no sé pel que apuntes, eh, també d'implicació, doncs, uh, di, o sigui, de desig, de voluntat, uh, d'anar tots plegats cap a una, no? Sí, en sí, direcció. sí. La, bueno, les noies sí, molt encantades d'haver de, de, de jugar, uh, els partits uh, no fallaven uh, habitualment, fins que no va arribar, bueno, també és veritat, a partir de la jornada 22 o 23 vam tenir problemes amb, amb alguna jugadora en el treball i alguna també que es va lesionar, però eh, bueno, el problema principal és que arribava el dia d'entrenament de i si a, a una jugadora li sortia un sopar amb amics, a una altra li sortia no sé què... Total, que al final del dia d'entrenament de sempre tocava. El dia d'entrenament, de qualsevol cosa amb l'entrenament. Eh, bueno, hem tingut bueno, fins i tot tres jugadores s'han presentat a entrenar un parell de vegades els entrenadors al final s'han doncs, dit fins a que hem arribat, van marxar i, i crec que la falta de compromís eh, en, els, en, en aquest sentit ha sigut el problema més important de, de l'equip femení Val, aquest tema quan ho voldríeu tenir ressolt dic perquè en comentes que a hores d encara eh, no està garantida sembla que la cosa apunta una mica malament però, però aquest tema quan s'ha de tancar per saber si el futxantia n'atindrà bueno, o no l'equip femení que, eh, també, també volem fer el canvi de, de l'equip a l'altra federació, perquè volem fer un pas definitiu cap a, cap a la Federació Catalana de Futbol Sala. Eh, Bé, bueno, de moment és una, el Futbol Sala Femení en aquesta federació s'està es, formant. Tenim temps, jo crec que segurament fins a final de setembre, un parell de setmana o sota de setmana que comença la temporada, tindrem encara la possibilitat d'incloure l'equip. Ja et dic, està començant a funcionar, estan apuntant equips, però bueno, encara crec que encara tenim temps. Bueno, tot anirà molt lligat a que surtin jugadores i, sobretot, jugadores de Tiana. Bueno, alguna ha contactat amb nosaltres i tampoc s'ha presentat a la reunió. Dir, bueno, no sé, el futbol, el futbol sala femení com i quina idea és la que té. No sé, Val, bé, que és un tema que hores de l'encara s'ha d'aclarir, no? Sí, sí, sí. encara no està tancat. Jo, bueno, per ser realistes, penso que el 70 o 80% és segur que l'equip no continuarà. Però, uh -huh. bueno, tenim aquest percentatge. Incluso tenim un entrenador de, uh, també amb, amb títol de, de, de monitor de futbol sala que, que hem fitxat de Santa Coloma, del Manel Rambla de Santa Coloma, que serà l'encarregat de dirigir aquest equip en casa que, que surti. O sigui que nosaltres, la nostra voluntat és tenir equip, però penso que no va, no va ben caminat. Val, eh, molt bé, Omane, eh, Antonio, respecte al júnior i al cadet, perquè també hi ha uns altres temes que m'agradaria abordar, com és a, aquest projecte il·lusionant del futbol base, però mm. anem a parlar a, ràpidament del júnior i del cadet, que ha donat de si. Sí. Vale, doncs mira, el júnior i el cadet, el júnior... Eh, continuarà eh, amb la mateixa competició Bueno, penso que han fet una temporada molt bona Per ser el primer any que, que estaven junts competint eh, amb un, bueno, amb uns, A comptar uns equips Que ja porten, bueno, segurament hi ha equips amb qui han jugat que porten 8 o 9 anys consecutius Del mateix col·legi o de la mateixa associació a Barcelona L'equip cadet, doncs, bueno, aquest ara ja passarà a ser uh, juvenil Bueno, encara hem de parlar amb els nois bueno, és possible que tiri davant. i el que sí que tiri endavant és un nou cadet que, que, que estem formant, ja està pràcticament més de mitja plantilla configurada i aquest sí que anirà endavant i bueno, eh, una mica eh, això és el que tindríem al club fora del de, de que serà la, la nova escola de, de futbol sala Doncs sí, un moment per abordar aquest tema perquè bueno, darrerament a les, a, les, a les últimes setmanes hem pogut veure cartells pel poble doncs, eh, doncs bé, convocant a totes aquelles persones joves especialment doncs, que vulguin eh, configurar o incloure's dins del futbol base eh, doncs, eh, això sol·licitant doncs, la seva participació Home, és un projecte força il·lusionant i que si no vaig equivocat doncs, també compta amb la col·laboració eh, amb l'AMPA crec que de l'Ola Anglada no? i en aquest sentit és molt important doncs, poder tenir un futbol base pel qual nodrir-se en el futur, eh, sobretot eh, per jugadors de Tiana, no? Sí, eh, bueno, eh, el tema de, de l'escola ja està tot preparat, tenim el, el que serà el director, que és l'Amadeo Zurita, que si ara havia sigut l'entrenador de l'equip cadet, és, bueno, és un, un tècnic que ja té la titulació com a monitor, aquesta temporada farà el primer nivell d'entrenador de, de, de, de futbol sala, i penso que serà... Bueno, una, un punt molt important per, per tirar endavant l'escola. A partir d'aquí, doncs, bueno, encara no, no està clar si anem de la de, de l'Àmpad o l'Anglada o no, encara eh, han de decidir eh, a qui donarà totes les... Eh, bueno, les tres col·lars de, del col·legi, però això no vol dir que nosaltres no, no estem fent la nostra feina en cas que finalment no siguin mals escollits per tirar endavant de futbol sala, doncs l'escola muntarem igualment eh, sense comptar amb, amb ningú més però bueno, ja et dic que estem fent feina per, per no quedar aturats ja tenim si no recordo malament 10 o 15 inscripcions ja tenim segurament alguna més que està una mica pendent d'arribar a, a, a el que són els papers uh -huh. i bueno, crec que que, bueno, que, que anirà, anirà tot endavant. Val, per informar tots els oients que ens puguin sentir, veure, aquest futbol base, que estan per nois com per noies, no entenc? Sí, sí, sí, i tant, i tant. I tant. Perfecte. A partir de quines edats, més o menys, eh, quines els perfils, o, o les edats que esteu buscant, no? Bé, bueno, doncs, eh, el futbol base seran els equips formats des de, a partir de l'infantil, cap avall, eh, cap avall fins al prebenjamí, que seran els equips... Eh, que competiran, bueno, faran la lliga normal la, del Consell Escolar de Barcelona i, a més a més, tindrem els més petits, no recordo ben, ben l'edat, però penso que són sis o set anys, eh, que són els menuts i menudets, que si podem formar equips també es formarem i aquests no, no jugaran propiament a competició. Eh, bueno, serà... Als, amb ells es faran eh, jocs, es farà una mica de formació... Eh, i sobretot doncs una, crec que una vegada al mes o cada mes i mig el Consell Escolar de Barcelona forma unes montones trobades i ja són un dissabte al matí, estan tot al matí jugant contra eh, diferents equips de, normalment de Barcelona que bueno, és, no és res competitiu però sí és és una activitat en la que s'ho passen allò més bé als, als més petits. Sí, no, vull dir, no es tracta tant de competir, menys en aquestes edats, sinó sí. de, de fer esport i de, també de fer, doncs, bueno, l'esport també serveix com una eina formativa en aquest sentit, que és positiva, no? Val, sí, sí. En, en aquest sentit, Antonio parlava, us dic, que una mica per acotar les edats, a partir dels 6-7 anys, fins a quina edat, més o menys? L'escola serà fins a infantil, que si no recordo malament... És eh, Arnos tu sé sí, segur però em sembla que són 3 anys a, a, a el que, que tenen els infantils i a partir d'aquí doncs, ja comença la categoria cadet que ja estaria fora de l'escola i ja seria doncs, abordat d'una altra manera doncs eh, molt bé, Antonio Bravo, coordinador tècnic eh, del futsal Tiana, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tiana. Eh, en aquest sentit, home, està clar que, que la implicació del futsal Tiana cada vegada és més important, no només amb el tema esportiu, sinó ho hem vist, com per exemple, doncs, amb la vostra participació a la Fira d'Entitats, a, a l'edició del futbol al carrer, al torneig del Vila de Tiana... Eh, en aquest sentit, doncs, bueno, agrair-vos doncs, la tasca que esteu fent per, a, per fer difusió del futbol i sobretot ens doncs, encourageu a que, bueno, que continueu donc, en aquest camí i sobretot doncs que la temporada vinent doncs estigui farcida d'èxits o com a mínim plenament satisfets. Molt bé, doncs gràcies a tu David, com sempre. Gràcies i bona tarda. A L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.